20. fyrstikabli. Þegar þeir nálguðust og komu til bedtfaka við ólíu fjallin, sendi Jésús tvo lærisveina og sagði við þá. Fariði þorpi hér framundan ykkur og jafnskjótt muniði finna össnubundna og fóla hjáni, leysi þau og færi mér. Ef einhver hefur orðum þá svarið, herran þarf þeirra við og mun hafnskjótt senda þau.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 Fjölda margir breyttu klæði sinn á veginn en aðrir hjuggu lim af trjánum og stráðu á veginn. Og múr sá sem undan fór eftir fyldi, hrópaði Hó sanna syni Davíds blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins hó í hæstum hæðum. Þegar hann kom inn í Jerúsálem varð all borgin í uppnámi og menn spurdu hver er hann?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 blindir og haltur komi til hans í helgidóminum og hann læknaði þá. Aðstöð prestarnir og fræðamennir sáu dásandarverkin sem hann gjörði og heyruðu börnin hlópa í helgidóminum hósanna sinni Davís. Þeir eru þau við og sögðu við hann heyruð þú hvað þau segja? Jésu svaraði, já, hafið þér aldrei lesið þetta af barnamunni og brjóstmilkinga býrðu þér lof. Og hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafið þar náttstæð. Árla morguns hérna aftur til borgarinnar og kendi hungurs Hann sá fíkjutrið eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert með blöðum tón. Hann segir við að aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eilífu, en fíkjutrið vissnaði þegar í stað. Læriðsvenna þeir sáu þetta undruðust og sjóðu, hvernig gætt fíku til að vissna svo fljótt? Ég svo svaraði þeim, sannlega segja viður, ef þeir reyði trú og efist ekki, getið þeir ekki aðeins gjörð slíkt sem framkom við til Þeir gætu þeim þeim sagt við fjall þetta, þér upp og steft þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þeir byrðið í bæn eðar,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 með hvaða valdi ég gjörið þetta. Hvað verðið stýður? Maður nokkur átti tvo sónum. Hann gekk til hins fyrra og sagði, sónum minn, farð þú í dag í vingarði mínum? Hann svaraði, það vil ekki, en eftir á sá hann sig um fór. Þá gekk hann til hinn síðara og mælti og sömulegð. Hann svaraði, já, herra, en fór hvergi. Hvorð þeirra tvekja gjörði vilja föðurins?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 Landið hann til nokkur plantaði vingarð. Hann hló garðumann, gróð fyrir vinsröng og resti törn, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landið. Þegar ávoksta tíminn álgæðist, sendi hann þjóna sína til vínirkjanna að fá ávokst sinn. En vínirkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápuð annan og grýttu hinn þreðja. Absur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri,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 Þess vara, þeim vondum mönnum menn hann væðalust tórtíma og selja vingarðin öðrum výnirkjum og leigu sem gjaldi á honum ávöxtin á réttum tíma. Og ég svo segir við þá, hafið þeir aldrei lesið rýtningunum, sá steinn sem smiðið þeir höfnuðu er orðin hýrningarsteinn. Þetta er verk dróttins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður Guðs ríki verður frá yður tekið og gefi þeirir þjóð sem ber ávegst þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á munan sundur merja. Þegar aðstu prestatnir og farisérnir heyrðu dæmisjúr hans skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann handum en óttuðust fólkið þar að menn töldu hann vera spámann.